Kapitel 7 Ve mig? for jeg er blitt som høsten av sommerfrukt, som ettersankingen etter en druehøst. Det er ingen drueklas å spise, ingen tidlig fiken som en sjel kunne lengte etter. Den lojale er forsvunnet fra jorden, og bland menneskene er det ingen rättskaffne. Alle ligger i på lur etter blodsutgyttelse. De jager enhver sin egen bror med en slepenot. Deres hender tar fatt på det som er runt, for å gjøre det vel. Fyrsten ber om noe, og den som dømmer gjør det for belønningen, og stormannen uttaler sin egen sjels begjær, og de fletter det sammen. Den beste blant dem er som en klunger busk. Den mest rettskaffende blant dem er verre enn en tornehekk. Dine vaktmens dag, da oppmerksomheten blir rettet mot deg, skal komme. Nå vil deres bestyttelse komme. «Tro ikke på et medmenneske. Stol ikke på en fortrolig venn. Vokk din munns dører for henne som ligger i din faun. For en sønn forakter sin far, en datter reiser seg mot sin mor, en svigerdatter mot sin svigemor, en manns fiender er menn i hans husstand. Men hva meg angår, er det i hova jeg skal speide etter. Jeg vil være innstilt på å vente på min frelsesgud. Min Gud vil høre meg.» Fry deg ikke over meg, du kvinne, som er min fiende. Selv om jeg har falt, skal jeg med sikkerhet rejse mig. Selv om jeg bor i mørket, skal Jehova være et lys for meg. Jehovas voldsomme harme skal jeg bære, for jeg har syndet mot dem. Intil han fører min rettssak og virkelig tar sig av min rett. Han skal føre mig ut i lyset. Jeg skal se hans rettferdighet. Og min fiende skal se det, og skam skal dekke henne. Hun som sa til meg, «Hvor er han, Jehova din Gud?» Mine øynene skal se på henne. Nå skal hun bli til et sted som tråkkes ned, som sølen i gatene. Den dagen da dine steinmurer bygges, på den dagen skal forordningen være langt borte. På den dagen skal de komme like til deg fra Syria og fra Egypts byer, og fra Egypt like til elven, og fra hav til hav og fra fjell til fjell og landet skal bli til en ødselig ødemark på grunn av sine innbyggere, på grunn av frukten av deres gjerninger. Gjet ditt folk med din stav, din arvsjord, den som bodde for sig selv i en skog, mitt i en fruktage. La dem beite i Barsan og Gilead som i fordymsdager. Som i de dager da du dro ut av Egypts land, skal jeg la ham se underfulle ting.» Nasjoner skal se det og skamme seg over all sin velde. De skal legge hånden på munnen. Deres ører skal bli døve. De skal slikke støv som slangene. Lik jordens krypter skal de komme skjelvene ut fra sine forskansninger. Til Jehova vår Gud skal de komme bevende, og de vil være redde for dig. Vem er en Gud som du, som tilgir misgjerning og overser overtredelse hos sin arvsrest? Han kommer sannelig ikke til å holde fast ved sin vrede for evig, for han har behag i kjærlig godhet. Han skal igjen vise oss barmhjertighet. Han skal undertvinge våre misgjerninger. Och du skal kaste alle deres synder i havets dyp. Du kommer til å vise den sannferdighet som blev vist Jakob, den kjærlige godhet som blev vist Abraham, den som du tilsverget våre forfedre fra fordumsdager.